Bismillahirrahmanirrahim Wajina la mwenyezi mungu Mwingi warehma mwenye kurehemu Alif lam ra Tilka ayatul kitab mubin. Alif lam ra Hizi ni ayatul kitabu kina chuba inisha Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كن tamam qablahu la min al ghafilin sisi tunasimulia ya simulizi nzuri kwa kufunulia ya Quran hii na ijapokuwa kabla ya haya ulikuwa miongoni mwa wasiojua id qala li abihi ya abati in saya raih tu, ahad, 10 kau kau, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, dan bumi, Nimeota zikini sujudia Kala ya bunaya la takususru iyaka Ala ikwatika fayakidhu laka kaida Inna shaytana lilinsani aduhun mubin Haka sema Ewe mwanangu Usiwasimulie nduguzo ndoto yako Wasiji wakakufanya vitimbi Hakika syaitan niadu'yya liظahirkum wa nadamu وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَاديثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى Nabawayka min kabalu Ibrahim wa Ishaq Inna Rabbaka alimun hakim Na kathalika mula wako mlezi atakuteua na atakufundishi tafsiri ya mambo Na atatimiza niima zake juwi yako na juwi ya ukowa ya akob Kama alivyotimizia hapu zamani babazako Ibrahim na Ishaq Hakikat mula wakom lezi nimm yuzi monya hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Surah Yusuf, imitirim kaa surah ini amaka. Ya Na ayazake ni miya na kuminamoja Ndaniyake mwenyezi mungu amesimulia hadithi ya Yusuf katika ayatisina nane Na ameitangulizia itangulizia kwa ayatatu alizotaja ndaniyake huu ufunuo alium ya Muhammad Rehma za mwenyezi mungu na amani zishuke juu yake Na ameuita ufunuo huu katika ayatisina ya kwanza Kitabu kinachoba inisha Na katika ayatpili akawuita kurani kwa kiarabu Kuwa ni kuashiria kwamba ni haki yake Uhifadhiwe kwa maandishi na katika vifuwa vya watu vile vile Kisha katika ayatatu Akata ya kuwa ufunuo huu Umekusanya simulizi nzuri kabisa Na ukataja ya kuwa Nabi Muhammad hakuwa akiyajua hayo Kabla hakuteremshiwa huwa wahi Yani ufunuo Na hiyo ni dalili kuwa haya ya natoka kumunyezi mungu Na kisahichi na sura hii Imemalizikia kwa kutilia mkazo ya liwanzia Na akamuelekeza nabi mnamo aya kumi azingatie kuwa Masimulizi haya ni katika habari za gaibu Ambazo yeye nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Hakua kizijua Na kuzijua ukweli kezi livyo Kabla ya kuteremshi wa wahi Wala yeye hakua pamoja na hao ndugu zake Yusuf Walipokuwa wakipanga mipango yao Na wakiunda njama zao za shari Kumuundia ndugu yao wakwa baba Kisha Kurani inamwambia mtume kuwa inda na husda Wapelekea watu wengi kuingia ukafirini Na kwamba pupa yake mtume sallallahu alaihi wasallama Kuwa wawumini wengi wao haitonfali ya kitu Lakini Kurani inampoza kwa hayo kwa kuwa yeye hataki ujira Ila ni kuwa yeye anawaletea Kurani iwe ni wongofu Na ukumbusho kwa watuote Na mwisho wa sura inaashiria mitume ambao hadithi zao zimesimuliwa na ukasimuliwa msimamo wa kaum zao na vipi mwisho wao walivyowashinda makafiri wakosefu na katika hadithi hizi za manabii pana mazingatio kwa wenye akili hakika hii Qur'an inayosimulia masimulio haya na mengineyo si kitu cha kutungwa tu na kuzuliwa kuwa kinatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa uongo hakika hii ni haki na kweli tupo Na hichi ni kitabu kina chosadikisha vitabu sahiri vili vyo toka mbinguni na ni uongofu na rehema kwa watu wanauzingatia na wakamini. Linaloonekana wazi katika sifa za surahii ni kuwa kimesimuliwa kisa cha Yusuf kwa uka milifu wake na pia imeonekana kuwa katika ule ule uko mmoja upo hasili ulioenea na pia katika bathi yao ya mapenzi Husda ya wana wa yaakuba Ile uapelekea kumtumbukiza ndugu yao kisimani lakini Mwenyezi Mungu alimlinda na vitimbi vyao kama alivyomkinga na matamanio ya mke wa Mheshimiwa pale Yusuf alipofikilia utu uzima nyumbani kwa Mheshimiwa Mwenyezi Mungu akamweka vizuri katika nchi ya Misri na akamjalia kwa hiyo iwe makimbilio yani mategemeo ya wale waliompangia njama za kumdhuru basi ni hivyo ishani yake Subhana wa Taala wamanabii wake na vipenzi vipenzivyake huwanusuru thidi ya maalui zao na huwathibitisha na kuwaweka viema katika ardi maadamu wanaishika haki na wanaiamini na wanaishikilia kamba ya mwenyezi mungu alif la ra hizi harufi na mfano wake zinazofanya manino enu enyuarabu ndizo hizo hizo zinazofanya aya za kitabu ambacho ni mwujiza unawemea watu kuigia. Mwujizo liowazi unafafanua kwa kila mwenye kutafuta uongo zindani yake na uongofu. Na kwa hizi harufi harufiza kutamkika zika sikilizana sauti yake, wanaziduliwa watu watanabahi, basi wasikilize sikilize, ija pukuwa waliwafikiana kuwa wa sikilize. Hakika sisi, tumemtere mtume wetu haya maneno kwa lugayenu ya kiarabu, Yasumwe yafahamu na hifadhiwe Ilimwe fahamu na muafikishi ya watu ote Sisi tunakusimulia hewe nabi Visa vizuri kabisa Kukufunulia kitabu hichi Na kabla ya haya ulikuwa filikana yo Huyaji haya Wala mawaidha liomodani yake Na haya zake zilizowazi Katika visa hivi hewe nabi Kipu hichi kisa cha Yusuf Pali alipomwambia baba yake Ewe baba angu, Hakika mimi nimewa usingizini nyota hidashara na juwa na mwezi. Nimewa na vyote hivyo vikiniye nyekea viki suyulu mbele yangu. Yusuf alayhis salam alikuwa mwana wa Yaakubu muabrani mkanaani. Haka uzwa misri katika enzi ya utawala wa vamizi wa kigeni wa hituwa wa Hicksos. Na kwa yone kanavyo, hawa Hexos ni katika kabila la kisami waliwa ingia ya Misri kutoka sham, wakaiteka delta ya Misri mnamomuaka wa 11730 kabla ya Nabi Risa alaihis salam. Na kabla ya enzi ya uko wa kumi na tatu wa mafira wakaihukumu Misri kwa muda karne unusu, wakafukuzwa mnamomuaka wa 11830 Na ahmasu wa muanzo aliazisha ukua kuminanane wakatolewa nje ya mipaka ya misari. Baba yake kamuambia ewe mwanangu, usiwasimulie ndugu zondoto ya kuhii, itakuja watia husda katika nyo zao, na shiitani atawachochea wazo injama kukupinga. Watakuja kufanya hila na vitimbi hakika shiitani miadui wazi wa binadamu. Kama ulivyojiwa na katika ndoto kuwa nibwana wa kuthiwa mwenyecheo na madaraka, basi mula wako mlezi atakutewa na atakukhitari, akufunze kufasiri ndoto, wakukupa unabi na utume kama hapo zamani, kabla ya baba yako. Yaakubu alifuafanyo baba zako, Ibrahim una ishaka, hakika mula wako mlezi ni mwingi wa hikma, basi hakosei, ni mwingi wa ujuzi, Asihome teuwa katika wajawa kienembiu wa kuanzacha hili kuteuliwa.